Вона першою побігла до кручі, Оксана, легко скакнувши, випередила Ольку, щоб не відстати від них. Я швидко зняв сорочку, на ходу витоптався з штанів мої казенні чорні сатинові труси, хоч які широкі й довгі все ж не прикривали довго рваного шрама на лівій нозі, а шрами на плечі й на грудях і зовсім були відкриті. І Олька, лише на мить озирнувшись, все те побачила, стала, сплеснула руками. О Боже, Микола, що ж вони з тобою зробили? «А нічого, бачиш же, заросло». Вона підождала, поки я наблизився, несміливо простягла руку. «Ти чого, не зрозумів я? Хоч погладити, – прошепотіла вона. Сказав же, – позаростало, як на собаці». Я вивихнувся з-під її руки, кинувся вниз круче слідом за Оксаною, яка вже влетіла в воду і попливла, перебурюючи могутню течію. Колись у цьому місці Дніпро з розгону вдарив у крутий виступ берега і прорізав у ньому кілометровий вузький каньйон, відокремивши від материка неширокий довгий острів. Відтоді ріка тут назавжди розполовинилася, основна маса води і далі текла руслом, а між берегом і островом утворилася мовби, би ще одна річка, яку назвали Проріз'ю. Та вода в прорізі видавалася холоднішою, ніж у Дніпрі, і течія тут була набагато дужчою, і чорні вири підстерігали необачного плавця вже під самим берегом. Я поплив слідом за Оксаною, Олька лишилася на мілкому, обрюхалася там по собачому, здіймала своїм важким тілом цілі хмари бризок. «Пливи до нас, Олько!» – покликала її Оксана. «Знайшли дурну! Там бистрі, а я плавати не вмію!» Я ноздогнав Оксану, ми перезвернулися невесело. Нічого не вийшло з нашої спроби узамітнитися навіть тут, на краю світу. Де взялася ця Олька? Все нам зіпсувала. Втопити її за це мало. Ми повиходили на берег, пританцювуючи на одній нозі, а виливали з вух воду, підставляли сонцеві то один бік, то другий, щоб просохнути. Труси висіли на мені незграбними бганками. Оксана вся сріблилася прозорими краплями води, а смагляве вольчене тіло було ніби зовсім сухе, ні сліду від купання і несамовитого брьохання в воді. Відьма вона, чи що? Ми повернулися до мого маленького табору. Оксана розіклала на рушничку, принесене для мене обід. Жінки їсти не захотіли, Олька відійшла в бік, на свіжому покосі і за косинкою очі блаженно завмерла. Оксана сиділа і з любов'ю дивилася, як я їм, і як відзаємнював її, її погляди, а сам іноді непомітно зиркав на ту, що перепаскудила нам все, ненавидячи її дедалі дужче, більше і більше розпалюючи в собі ту ненависть. Ну чого їй треба від мене? Де вона взялася і чому саме в цей день, коли ми з Оксаною нарешті могли втекти від людей, бодай на короткий час? Невже ми такі нещасливі? Ненависть, якою я палав до Ольки, не позбавила мене спостережливості, і незабаром я помітив, як Ольчина відйомське тіло залисніло потом від палючого сонця. «Заснула», – подумав я, і приклавши палець до уст, тихо підвівся і показав Оксані, що ішла за мною. Покритки добралися ми до води, безшелесно занурилися в неї, і, не змовляючись, попливли через прорізь на той бік до острова, де вже нас ніхто не побачить і не знайде. Ти чи я наровила знести нас кудись у бік, ми вперто Борюкалися з нею, і тому ще й не встигли віддалитися від берега, як звідти залунав такий знайомий нам і такий ненависний тепер Ольчин голос. Ач, які хитрі, думали, я все просплю, а вони без мене на острів. І тяжкий сплеск тіла у воду, і вже цей втілений гріх впливає між нас з Оксаною й рве туго, напнуті між нами невидимі струни нетерпіння, брутально і безжально. От коли б її втопити, щоб ніхто ні знав, ні бачив. Та хоч я чотири роки вбивав людей на війні, я не вбивця. Ти ж казала, не вмієш плавати зовні миролюбною, хоч усе в мені кипіло, спитав я Ольку. А й не вмію, щоб через усе Дніпро, а через проріз перепливу, раз ви попливли. А то, ну, тому то ти витягнеш. Витягнеш же? Вона знову вігналася між нас, як сталевий клин. Не дала... Зійтися і на острові Ні схитнутися плечима Ні доторкнутися руками Стерегла кожен наш порух Вбивала своєю присутністю щонайменше Натяг на ніжність А я знала, що ви рвинете на острів